سبحانك <تصفيق> لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لصدري ويسر لعمري وحل الحقدة من لساني يفته قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريلا فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كانا عدوا لله وملائکته ورسله وجبریلہ وَجِبْرِيْلَا وَمِيْكَ عَلَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ لِّلْكَافِرِينَ دی زینہ دیمہ حصہ دسور بکری شروع کی گئی او دا حصہ چلائی تر آیت نمبر ایک سو چینطر او بده سکه مقصدی مسله اثبات رسالت دا جناب محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سر کې مونږ یې چې دا واده دا بیان د سلو خبرو اثبات توحید اثبات رسالت jihad فی سبیل الله او انفاق فی سبیل الله او هر یو مضمون د بارا په پا صورت کې یو حصہ مختص ده په بات د توحید اوله حصہ وا او هغه ختم شو اوس په اسباد د رسالت باندې دا دویمه حصہ ده او په دي حصے کې رسالت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یهودو نه درازت او د جوابو نه ذکر کای د دې سی خلاصه ده چې پدې کې نه اعتراضاتي پر اسالته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا غي جوابونه اول اعتراض چې موږ سلا خبره زکه نه مونږو چې ستا کوم استاد دی جبريل امين أغزر زمونه لګي أغازو موږ دشمن ده پتاو موږ به اعتراض پسند کړي چستا خبره زګ نه منو چې تاچا سره قران ویلې ده هغه سړي سره زمونږ نه او قران غريم د دې ګڼ جوابونه کوي چې جبريل سره زمونږ نه لګي او زمونږ هغه سره دښمنۍ ده جواب کوي الله اومبې وانه نزلہ علی قلبک باذن الله جبرئیل امین چتا تا وه راړي ست ازره تا وه راړي د الله په حکم راړي نو چې د جبرئیل امین سره جګړه کوي او هغه نه نو دې د الله حکم نه منې جواب کوي مصدقا لما بين يديه د جبرئیل امین وه د بخوانو دینونو تایید کړي نه چدا اږي نه فکړي درم جواب هودن جبريل امين چې کومهره اړې په دې کې هدايت دي سلورم جواب وبشره للمؤمنين د جبريل امين وه چې کومه ده اغزيره د مؤمنان اوتا او بنزم جواب من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل و میکال فان الله عدول للكافرين څوک چې د الله دین سره دښمني کوي نو داغه به د دا ملایکو سره هم دښمني د جبرئیل امین د میکائیل علیه السلام او د نور سره به دښمني نو الله د دشمن دی د رومبي اعتراض په ځوابونه دومه اعتراض چې موږ تا خبره زکه نه منو چې د سليمان علیه السلام پاکي بیان ته و چې د الله مې به و نو جواب وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا اوزي خپل زګي به ان شاء الله وزحات کو درمه دراس په رسالتبانی باندې به دي حصہ کی ذکر کای چته د جادو د کوډو د منترو رد کې اعلان کې باندې دوه فرشتي راغلي وی هاروت او ماروت نو داګه دا جواب وما انزل على الملكين بباب هاروت وماروت الله د سره جادو را لې نه ده او کله لې کله د امتحان سلوورم اعتراض چې موږ تر الفاظو الفاظونو باندې کې راینه داسې او لفظو چې د اغینه ابهام دخي او د غلط دوړ ومانو راتمو چې کله ب مومنان وی چې راینه زموږ لحاظو کا نو کافر ب وی راینه زموږ شپنکی غړدا نو الله وياي والذین آمنو لا تقول راینه داسې الفاظ مو ای چې د اغینه ابهام دخي او د غلط دوړ ومانه رازی تینځمه اعتراض پر رسالت باندې په مسلې د نصحې چې استاخبل خپل دین کې شک دې کله یو مسله کې کله بل کې نو جواب مان نصح من آیت او نن صحه او ناجي بخير منها شپږمه اعتراض چې دا الله نائبانه ولې دي دا الله نه ځولې دي او تیرت کې قران داږي په دې جواب کوي وقالوا اتخذ الله ولدا ده ویږي الله نائب نیوله دي نو اول جواب سبحانه پاک دي الله دے نائبانو نا دا, دا اغه نائب نشتا بلھما فی السماوات والارض دی لالتا پابدار دی ا مخلوق جبر او اسمان زمګه کی دی برا اسمانو کی ټولو تابعدار دی کل له کانیتون طول العالم محتاج دی نو داغه ایبليس ضرورت ته څلورم جواب بدی او سماواتي ولرس سنا اشنا پیدا غونګی لاس مان نو د سمکو دی نو مزدور کله اغه وخت کې لګی چې کله بیلډینګ جوړی او چې بیلډینګ تیار شي فینیشینګ جوړ شي بیا دا مزدور ضرورت نی او پنځم جواب گئی اذا قزا امرن فانما يقول له كن فيكون کله چې دغه حکم فیصلو کی مصاغيله وشتن موجود شي دا غا نائب له ضرورت نشته ووم اعتراض كتبه رشتیا پیغمبرین موسرده الله خبري وکي جاهلان و نابو غنه ک محمد رسول الله ته رشتیا پیغمبرین ولله د موسره خبري وکي الله واي کذلک قال الذین من قبلهم بخوانوم دا شوې زده لیونو ونه خبرې دي بیا د ووم او داته اعتراض مینس کې واقعته ابراهیم علی السلام ذکر کای درو فیدو نه قران یو هغه برب غیر په ايدي نه کوي یو بیت الله جوړ شو د پاره د الله د وحدانيت نوولي بګبل چې د رمضاند شوای واذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت واسماعیل ابراهیم علی السلام او اسماعیل السلام د بیت الله بنیاټ کې خدا اغه وتقبل منا الله زموږ کبول قبول کئ دویم د پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا او په سوال د ابراهيم عليه السلام راغله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يدعو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه نو تاسو وله مننه او درمه फायदा چې دا توحید مسله د ټول انبیا او مشترکه مسله او ان ولینه مننه او وسه بها ابراهيم ابراهيم السلام او داغه بچ یاکوب عليه السلام په دي خپل او چوله وصیت آتم اعتراض ذکر کئی چه تا واللس میں آشتی یا تلس میں آشتی بیت المقدس تا منزو کو اس پا منزو کی قبلی خانکاتی تو آوری دی نفلل سیقول الصفاہون من الناس ما والله من قبلتهم اللذی کانو علیہا کلللہ المشرقو والمغرب دا اللہ خوقد اکا په لبچائے عبادت کې اوکو مغرب لب او نہم اعتراض با دی حصہ کی ذکر کئی چب تموند صفاہ د طواف مناکی او خپل پکې نو جواب ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او ايت مره فلا جناح عليه اي طواف بهما صفا مروه علامه د دین د الله نه دي خو تاسو چې بکم لحاظ باندې طواف کول نو د بوتان عبادت مو کولو او مونږ چې کوو نو موږ د الله درزاد لپاره پدې سره کې د نه اعتراضات پرساله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه جوابونه لومنه اعتراض تا استاد هم دشمن ده موستا استاد نه منو كل من کان ادو ول جبريل تور دوايا اذا ما من کان ادو ان اغه سوق چی وی دشمنه جبريل امين د بارام نو دشمني وسره وليږي فإنه نزل فإنه نزله ولا قلبك بإذن الله يوح جبريل امين اغه بخبلغه وغه با ناراضی بلک دا الله په حکم باندې راضی فإنه بشکدا جبريل امين چې کوم ده نزل هو ولا قلبک بإذن الله راضی را گوزیږي او دا الله حکم را دي سدا زړه په حکم دا الله باندې کوم باندې حکم یودیانو ستا پسند اعتراو کو او د نوبي پسنت باندې او بتا دا اعتراض کوي چېمون ستا خبره ځکه منو چې ستا استستا زمون دشمن دی او الله و د خدا زما پهک مع راي دویم جواب مصدق دی کللی مع با نهقرآې قیم د مخکو کتابونو تصدی کوي جبریل امین جيڪه مواهر علي دا خودي دورات او د انجيل تایید دي نجدغه خلاف متاباني باندې اعتراض کوي چې په خواني علما نه مني وایي ز خودي په خوانو علما او د خفو خوري ما موږ د علم د علما او بذريه باندې راغله دي حق پرست علما زمانه ما دریم جواب کوي هو دن قران د هدايت کتاب دي دا توحید دائی بم دا جواب گئی چې زما استاز خسیل آره ما تا خیل دا غلط نه ندا خیلی سلورم جواب و بشرا للمؤمنین قرآن کریم مؤمنانو تا زیر ور کئی او تا دا قرآن دائی اغب هم وی چه جخ... زماع استاز ما تا مسلا دا توحید خیل دا زیر دا زیر تا زیر را کرده دیم پینزم جواب من کنا ادو وللله اغه دشمن د الله الله سره دوشمنی کوي د الله کتاب سره دوشمنی کوي او او فرشتو سره دوشمنی کوي او رسوله او پیغمبرانو د الله سره دوشمنی کوي او جبریل او د جبریل یمن سره دوشمنی کوي ومیکا لا او د میکای له سلام سره دوشمنی کینو فإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ بشکل لا دوشمن دته پاره د کافرانو د الله ده ده کتاب نه مخړوله ده نو پیغمبر نه مڼي فملائک نه مڼي دالنګې جبرئیل یې نو دا سره کافر ده الله وايي زمو سره دوشمنی دا امون هوا یو غنا ایمان مفصل او ایمان مجمل کی آمن بالله رم بنه شرط دغه چې الله منم چې الله وحده لا شریک دې و ملائکته زما د ایمان دې چې مخلوق د الله فرشتي شتا او سمران بي علي سلام چې د الله د طرف مراغلي نو دا برحق حق وكتبه او څومره کتابونه چې الله را لګې دي نو داد انسانیت درش دو ہدایت دا د انسانيت درش دوه هدايت د پاره او ولقد رخيره وشر اندازه د خير او د شر په دې ځما ایمان به کمال افدرا رسینو الله را رسي او کما ته نقصان برسینو الله خو خدام ولقد رخيري وشر من الله تعالی د ټول د الله تر اف نه دي او د ٹول ناک لکا کی دمی دادا چی والباس الموت، د مرگ نا رستو ممی بیارا پاس اینو دا دی جن بارا کی بارانا تپوس کئی، دا دی جن بارا کی بارانا تپوس کئی گو رخا، خلق وئی علکر ڈوبا دا او ڈوبی تروانا دا، نا نوائر دا او سرگندی تروانا دا، دا با یور سرگندی کی، ذګ قرآن کې الله پاک پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته وی ته ور ته وایا اے ملوم عشیتم تاسو ملګوي سجدات خو خووی فان مسیرکم الاله استغفر الله دې کنه پښتانه وی جزیزین اومازو لبرازې کتر دې ټوبونه او غیر چا په داسې اخر کې عدالت د الله کې او درې محشر وای جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم با ساببي د تپوس کوي الله الله ا الله ح اتلس زرق معئ دبا آدم نه والی د سراف ل سلام در اوله شپله پورې مخلووقات ئ ز بهته کم لټوم کم کې تاسو د الله ح زما خو پهغیرستان زاره نه کېږي نه ز به می داې معشر کې تا کم زې لټوم ده الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورثوی ان کم کوم زه گی چې زما د امت اعمال تل لیکي کیږي زبال تو والاړو الله څومره ګرانه وي چې زما اوستا عمل تل لیکي او زه داسې او عمل کوم چې زه په حضرت سرستر گنشو ملاولې دینه بلوي د شرمګی بل مکامی چې زه خو داو د دې کوم چې زه عاشق رسول ما او زد آغب و ځان قربانوم او زما عمل نامر جسر رواغ اس لیجی او تلی او محمد عربی صل الله عليه وآلہ وسلم مخامق و لاری او ما تدخبل عمل پتلے کی جی کردے کو کوٹھا نو بس صرف تدکی رضی دے یارینا چې با آقائیں همدار سرستر کی سنگ ملاو ما داسی عملو کا چیزا ماستر کی <تصفح> دکه حدیث پاک گرازی المؤذنون اتعالوانا کن یوم الکیاما دا معذن با غلائی دا قیامت برز وچه تایی نو دانا جداغ سرد با اوگت شوئی خلق بی پیجی جداغ بانگ ده بانگ والا ده نا نا پختانوئی دا پختو کارو نوکا و اس کا غلائی گرزا دا غیرت کار کوا اوچت سترگی گرزا او دا خوند بخونده چی بخوندو کارو نگلی دسترگی همه شخ کتایی مواذم <موزن> د الله د وحدانيت چغه والي دان او ته به اسګه غړي ارسړې وا او چته ستريګه برا رواني چې ما دنیا کې د الله د وحدانيت چغه والي وا صحابي ورداوي کې میزان کې نه حضرت بیا بچرته وانذل حوز بیا مې حوزې کو سر سره او د حوزې کو سر بارک حدیث کراځي د الله وبي فرمای ما هو اشدو بیاظم من الله بن داغی او بور ډیر زیات سپینی وای د پایونا پس سوالی خالصوالی کې واحلا من عسل او ډیر زیات خږي وای د غبننا د الله حبیب لوخي به څنګهی گلاسونه جگونه به څنګهی وای انيته کا عدد النجوم السما داغی لوخي با پشاند ستور د اسماني داسې حساب وای کمال وکسه ده وای من شریبه منه لم یزمع ابدا چاچ ده هوځي کو سرنا وبوس کلی دی باغزر کالات د محشر په ورځ باندې تجې نشي الله دې مونږ داغي د سکون کو نو او د الله حبیب فرمای زبا خلق الاولور کوم زما د امت څخه سامان بر رواني زبې پی جنم چې دا زما امت یاندي نو فلیو زاد دوان حوزی زما دا حوز نبو والو بل طرف تے بینوالائی لگا سنگ چی سڑیخ پلی گڑی بیزی او خان د پردی فصل نالائی نو سب اچه غکم یو روایت کی رازی او سیحابی او سیحابی دا زما مرگری دی زما مرگری دی او بل روایت کې رازی حل امو الیا حل ما طرف ترى عليه ما طرف ترى عليه جماه و مديان دي جزب بي وبوسكو ما فيقالو لذا الله ابي و ما تبو عليه شي يا محمد انك لا تدري ما احدث بعدك تا ته دنيشتہ جسدان رسلو دکم کم کم ملو نستاب دین گی کړي دي بي ل دینو اله د الله حبيب الله علیه وسلم فوا پهڅوکان مسوو کن لیمن غ یرااددي الله تبا برواې کې الله تبا برباې کې ا هغه سووک کې زمان ع زماین بدل کړی د او دا بهڅوکې مفتین بئ چې د الله د حم صصل الله سلامدن کې نووي کار راست خبره دی پوروه چې د الله حبي به ولاي عمل بتل ل او زه په کوم استو لګوم چې د الله حبي بهستا او ما دا شرم کارونه کلی دي الله دې مونږ د هغه رضوي در سوال نه ساتي الله دې زمون عمل اگر چې ډیر بیکار دي اگر چې بالکل پکا کوټه بیسوداک مستونه الله دې زمون نه پکرو باندې قبول کی الله زمون عمل ډیر کمزور دي الله استا مهرباني اگر ډیر لوی اده الله يفئن الله عدو للکافرین الله دشمن د کافرانو دی ولقد انزلنا الیکا او تحقیق سرا خامخ خام مار علی کلی تاتا آیات مبینات آیات وناخ بالواضحه وما یکفر بها الا الفاسقون او انکار نه کوي پدی باندې مگر اغفاسکان فاسق چاته وای چې د الله کتاب رسول غرض و لري او کله ما عہدو او هر کله چې واده کوي واده نه بزوهو فریکمنهم نو اخرځي دي وادي لرا یو ډلې دینا بل اکثرهم لا یؤمنون بلک اکثر دې دینا ایمان نراړي ولما جاءهم رسول من عند الله او هر کله چې تا پیغمبر د الله د طرف نه مصد کلمه هم هم په تصدی کوون کې د خبرو چې دی سره او نه بهذافری من هم نو غرزو یو ډلی د دی نه د الله کتاب منلهنه د کسانونه اودل کتابه چرکی شو غې ته اعلم د کتابو چرې او غرزو کتاب الله وه اظورم کتاب د الله روسو د شاګانو نا کانهم لايا لا کې دی نه او دانه چې قران روا وحیات او غرزولو خو مساله ورته معلومه او ملی به نه کول د الله د کتاب نه انکار کول دي بیا ګوري کول من کانادو علي جبريل وا ورده يا زم ما پیغمبره صلى الله عليه واله وسلم سوجي دښمنوي د جبريل يمين په نله الله کلکه ب الله ب ش چې برلیین نله الله کلکه راړی د ګران ستازته ب الله د الله په کمبان دی دویم جواب مصدې کل ب تصدی کوون کې د کېتابو چې مخکدهدي نهدي ودن او دا د هدایت ذریه ده واپوش رال او زیر دې د بارو د مومنانو من غانا ادو ولله اغه سوق جیوی دښمن د الله و ملائکته او د الله د فرشتو و رسوله او د الله د پیغمبر و جبريل او د جبریلی امینات و می او د می کای له سلام و ان الله دول للكافرين نو می شقال الله دشمن ده کافرانو ده وَلَكَدْ عَنْزَلْنَا إِلَيْكَ پَتَائِكْ سَرَّا سر لِكِلِ مُنْتَا سُتَا آیاتٍ بَيِّنَاتٍ آیاتنا واضحا وما يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ او انکار نکی دا اللہ دا کتابنا مگر فاسقا اغصره جد اللہ کماتای او کلما آهدو اهدن او هر کلاجیو کی دی وادا لا پزفری کم من هم نوغځ او ډللا د دی ناغی وادی نه خلافو کې بل اکثر لا یؤمنون بلکې زیاد د دی نان ایمان نراړي لمما جا او هر کله چې راغې دی تاره سولون ب غمبر من اندلله د الله طرفنا مصد کل ما مع هم تصددی کوون کې دا کتابو چې دی سره نبا زفریقا من اللزینا نو او غرزولی او ڈھلی راکساونا او تول کتابا چوار کلشو وردہ علم ده کتاب کتاب اللہ ورا اظہوریم کتاب اللہ دالا کتاب رست دشاگانونا کانا هم لا یعلمون گویا کی دین پویدلا و آخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والصلاة اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على